Patxi Lopezen aderazpen erantzunez onako aderazene dugu. Euskal Herrian agertoki politiko berri bat ireki dela. Agertoki berri hau, ezkera beste eragile batzuekin batera, Arturiko kompromisoi eta angeraturiko ekimen ondorioa da. Horrela du gainera Euskal Jendarteak, maiatzaren hogeitabiko otoskundetan ikusi zen bezala. Patxi Lopezek agertoki berriari eginiko ekarpena utxaren urrengu izan da. Jarrerak arroputz bat mantentzen du, lehen alderdien legeari esker eta iruzurrean onarituriko autoeskunde batzuei esker lortu izan ez balu besala. Patxi Lopezek araba Izkaya eta gipuzkoako herritarren gehiengoari bizkarra eman ez jarritzen du agintean. Eta Patsi Lopezek, Patsi Lopez nahi edo ez, Euskal Herria bak eta bainbetiko soluzio demokratikoa agertoki batetara eramateko kompromisoa irmoa du ezkera Ezkera ez dio utxik egingo Euskal Jendartearekin hartutako konpromisoari. Ezkera bertxalea honen gehiengoarekin batera, prozesu demokratikoan tinko aurrera egiten jarrituko du. Horregatik, egunotan, Patxi Lopezek ezkera bertxaleari eginiko interpelazioa patetismotik hurbil dagoela deritzogu. Izan ere, ezkera Erakutsiriko borundate, kompromiso eta kimenak kontrajarriak dira Patxi López eta PESOE erakutsiriko inmobilismo eta gaitasun politiko ezarekin Inmobilismo eta blokeo jarrera mantentzeko aitzaki gehiagorik ez dagoela, deritzogu Patxi López eta PESOEK kompromisoak hartu behar dituzte eta garai berriekiko jarrera eraikitzaile bat hartu momentuak eskatzen duen maila politikoak erakutsiaz.